mfululizo wa maswali na majibu ya wasikilizaji. Katika mfululizo huo tumekuwa tukiyapitia maswali ambayo wasikilizaji mmetutumia na mtaalamu wetu hapa Dr. Amunawari Kaguta, bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga kani hapa Dar es Salaam, amekuwa akitoa majibu na ufafanuzi wa kutosha. Kama kawaida, mimi ni mpendwa mgweno mwenyeji wako katika afya ya uzazi. Wakati tukijiweka sawa, tupate burudani ifuatayo. bau safi kutoka kwa Olesi Wanyika kikienda kwa jina la Afro Ndiyo kikifungua pazia la kipindi cha afya uzazi kwa leo. Moja kwa moja swali letu la kwanza linauliza, kwa nini baadhi ya wanawake hupitisha hata miezi minne bila kupata hedhi na wakati huo huo bila kuwa na ujauzito. Dr. Kaguta anaanza kujibu. Kuna sababu nyingi kama nilivyosema mwanzo ili mtu apate ujauzito au apate siku zake yote na kemikali zile za kike kama zinafanya kazi vizuri. Kama kuna upungufu au kuna basi kemikali zisizidi kuna mmoja anatokana vile prolactin ilo, ilo, ilo tesla, la pituitari. ikipanda sana hiyo mtu apati, apati siku zake na awe sio mjamzito. Kuna wengine wamepata siku kwa mapema au yko menopause. E, kuna homoni ikipanda anakuwa apata siku zake baadhi ya wakubwa anatumia dawa hizi dawa za kuzuia ujauzito especially sindano au vifaa hivi. Kwa wengine wakitumia zile period ina stop. Kwao ni nzuri akaenda haka, akijiojiwa tutapata sababu nini. Lakini yule ambaye anategika. Mtusikilizaji wangu anaitwa Tobias so, Wamu Mwanza. Yeye anasema mjamzito aliyepitiliza muda wa kujifungua ameweka katika mbanu miezi kumi kuna hatari zozote au ni kawaida tu? Wimba ina muda wake. Nikiehesabu kwa wiki tunasema wiki ya 40 hapo unasema ndio mtu anategemea kujifungua. Baada ya hapo tunaongezea labda wiki moja mpaka mbili. Ishafika wiki ya 40 hairuhusiwi au haishauriwi kumwachia mtu kaendelea na ujauzito. Inabidi ufanye unachotakiwa i mama zaa kama nikuza kwa kawaida au kwa operation. Lakini ukizidi zaidi hapo mambo ambayo yanatokea sana sana ni athari kwa mtoto kwa sababu mimba mm. ime kwa muda maalum kwa hiyo muda ukipita na maana muunganisho wa mama na mtoto unaanza kubadilika ile placenta ile kondola nyuma inaanza kuzeeka inakuwa haipitishi virutubisho kama inavyotakiwa mtoto anakuwa hapati kwa mtoto ataanza kurhofika mwisho anaweza kufa ghafla kwa hiyo athari kubwa ni mtoto kufa ghafla Ikifika 42 hairuhusi mtu kuendelea zaidi hapo lazima mtoto atolewe. Na mwingine anasema mwenye mjawazito ambaye ameathirika. Ni mambo gani muhimu ya kuzingatia? Kubwa ni kufuata masharti ni ule vyakula vinavyotakiwa na lazima anatakiwa aanze kutumia dawa kama hana pingamizi lolote lengo ni kuzuia mtoto asipate madhara. Na yeye mwenyewe ili aweze kuendelea na afya nzuri kusa kabeba ujauzito. Kwa hiyo asike kwenye vituo ambavyo vinashuhulikia kila siku hizi kila kituo cha afya ya mama kuna kuna kitengo cha mambo yao kwa hiyo hata hapo tiba za zinazo tarua bure maelezo mengi haitaji pesa ni mgu wake tu mmoja kwenda pale afuate maelekezo atashika makaoide Mwingine msikilizaji wangu anasema kwanini mtu uzao kwa upasuaji ilo ni swali lake la kwanza na jingine anasema maumivu makali chini ya tumbo wakati wa tendo la ndoa na kuwashwa kama pilipili pili ukeni ni tatizo gani? Na swali lingine anasema kuna vivimbe pembeni na ndani ya uke vinawasha, akijikuna vinachubuka na vinauma sana. Ni ugonjwa gani? Afanyeje? Swali so, lake la kwanza kwa nini mtu anazao kupasulwa? Ili mtu apasulwe, angekuwa kuna sababu kwanza. Kwa mtu akishika, akishika mimba lengo mama za kawaida ndio lengo lengo laki la, la kwetu, lengo la mtu lazima kuna subuhi zikitokea hatuna budi kumpasua na sababu zinaganyika si mbili sababu moja inahusiana na yule mama au na yule mtoto au wewe ujauzito wenyewe anaweza kusema mama mwingine anakuwa ba maombe yake ni madogo au vifuko yake ni midogo mtoto hawezi kupita bila kufanya operation unakuta ujauzito mwingine mtoto ame kala labda hajataambulizwa kichwa chini au miguu kichwa kiko upande hivi huwezi kutoka bila kufanya operation wengine kuteba mtoto ni mkubwa kilo, tano, tano, nanusu, kwa sababu ni nyingi sana. wakati mwingine wa uchungu mama yuko teka uchungu mara anapiga na shuka ya mtoto pale uweze Kwa sababu zipo wazoto na wakati gani lakini zinahusisha mtoto na mama mwenyewe. Muamivu anayapata wakati wa la lando yana sababu nyingi tunasema kuna maumivu ya ndani zaidi juu. Yote yana sababu nyingi sana. Akienda kupimwa lazima kuna sababu itaonekana kwamba hii nini. Na uzuri mengi yanatibaki. Ilo la kuwashwa mara nyingi kuwashwa kwenye sehemu za siri ni sababu ni fungus au ni Uzuri wana, wana wanatiba, akitibiwa atapona. Lakini pia hii fungus kama hatibiwi ikaaribu ile matabaka ya ndani Pia itamletea maumivu wakati wa tendo la ndoa. Hiyo vivumbe ninavyosema ni mzima akenda kaangalia hiyo jovu mme nyingi akiangaliwa itajikana ipimbe cha aina gani basi atatibishwa kutokana na shida yokuwa nayo Kuna swali hapa nini kinasababisha mama mjamzito kutapika na kupata kichefuchefu mara kwa mara Huyu anaitwa Elfansi Ndura wa Odonyo Sambu Kama nilivyosema ujauzito unaitwa mabadiliko mengi na moja ya mabadiliko ni kuongezeka kwa kemikali ambazo kikawaida niakuwa hazipo au siku kidogo sana Sasa kuna kemikali moja ambayo ao ni hormone ndio huwa inapanda isi hii hormone inapanda kila siku mpaka kufike muda fulani au hujauzito baba wiki 10 ngapi 13 10 ngapi inakuwa inaacha kupanda hii hormone ndio ndi inalita hiyo kichefuchefu na kukutapika na kwa sababu ni hormone ambayo kila siku inapanda kesho inakuwa ina, ina katika katika laba level mpya mtu anakuwa haizowei kwa inakuwa na mchefuu na kukutapika baada ya kusikia homoni kwa tatizo la kawaida mtu anaizoea hali basi ile hali ya kutapika inakuwa inachezwa kuna dawa za kupunguza ile ya kutapika na kusitisha kama ni mjamzito kwa tatari kama hiyo namshauri aende kwenye kituo cha afya atapewa hizo dawa kutapika kutapungua, kutapungua kutacha kabisa mwingine anauliza kwa mjamzito usababishwa na nini vie kuna madhara kwa mtoto naomba jibu tafadhali natoka singida dira huko baba anianze kwa hiyo madhara kwa madhara huamna mara nyingi tu ni madhara na mara nyingi zofangasi ni kutoka candidiasis zinatokea kutokana na yale mabadiliko ya kwenye ile njia ya kizazi unajua kikawaida kule kwenye, kwenye uke mwanamke kumekaa tunasema ni acidic sasa wakati hujazuzu kuna badiliko kuna kwa katika hali ya alkaline sasa wale fungus wakipata ule upenye wa alkali alkaline wanakuwa wanaanza kukua. Yani mfano mzuri ni kama vile uyoga ambao kwenye miti. kutokea unyevunyevu mbovu unakuta chini miti kuna ya kama hii. na mabadiliko kwa utojauzito fungus wanakuwa. Lakini nzuri ana dawa na hawadhuru mtoto. Wengine wanasema mwenzangu akiwa mjamzito yaani mke wake uwa anasumbuliwa na maumivu ya kichwa. Tatizo hilo linasababishwa na kitu gani? na sababu nyingi za kufanya mtu wa kichwa wakati hujauzito. Za kawaida ni zile zinatokana na, na ule hujauzito wenyewe. Unajua wakati wa hujauzito mishipa damu inakuwa kama inapanuka hivi ili kufanya damu iende nyingi kwa mtoto. Sasa kwa wakati nzuri au mbaya tunasema mwilinizi unakuwa hivyo. Mishipa damu inapanuka. Sasa damu inakuwa inajiia kichwa. Na damu ikijia kichwa inaita kama uzito fulani kwa wanakuwa anakuwa anasikia ya kichwa kama vile kichwa kinakuwa kizito. Lakini wengi wao kama mapando hivi wanapata nafu. kichwa kicho ambacho tunapenda kukisitizia hapa ni kwamba ni kwa kitu ambacho kinambatana paka mtu wanakuwa anaskia macho kama hayaoni vizuri na pia Pressure inakuwa imepanda sana. Hii ni dalili sio nzuri ambayo ina, inapelekea mtu kupata kifafa cha hiyo uzito. Kwa mtu wanapa, wa kichwa cha kwanza ba, ni shauri apende kuangalia pressure yake. Kama iko juu yu, ende hospitali mara moja. Lakini kama pressure iko sawa nasiof sana labda wangae vitu vingine kama kuna upungufu Alaba, malaria, pata, nini, pia, kutokula, la, ujia ujia wa damu au labda malaria mtu kapata anaweza kuleta ni kichokomo saa zingine pia kutokuwa kulala unajua ujaosema ninge hawalali usiku kwa hiyo mtokeaamka asubuhi ana insecto kinamuma tu mama mjamzito na ugonjwa wa prende nini madhara kwa mtoto ambaye atazaliwa kuna mazara mengi pia inategemea ameupata ame kipindi gani cha ujauzito alipata kabla alipata wakati wa ujauzito hiyo ina ina nini tunasema stage ya kwanza ya pili mpaka tatu kwa hiyo inategemea wakati msicho ujauzito hiyo kasundi katika stage gani zote zina mazara yake waka, yani lakini inaweza kapelekea mpaka mtoto akazaliwa yani ana uso tofauti, spa kwenye meno, akapata matatizo ya akili, matatizo ya moyo, mambo mengi tu. Ni ugonjwa ambao ndio maana kila mjamzito lazima apimwe, akiekea kliniki. Usio kuna dawa mbichonu, mbawo, mbawo na sindano, kichoma mara nyingi inakuwa mazara yanekana wale mbao ambao unapata na WTB ndio tunaona haya mazara kama hayo. Mwanamke mwenye mimba ya kwanza anaweza kwenda siku zake na kutapika kichofuchefu na kutema mate sana baada ya wiki mmoja, akaacha. Ni mimba au anaumwa? na size anajisikia hali ya kawaida. Yaani huyu mwanamke anajisikia hali ya kawaida mm. lakini nadhani anapata ile morning sickness. Mm. Ehe, sasa huyu anauliza hiyo ni mimba kweli au ni mkusanyiko kama ulizungumza. Mimba haifanyi wiki moja ile hali ya kutapika na kuchefuka inachukua muda nimesema mpaka wiki ya 13 kuna ngapi ndo inaacha. Kama ni wiki moja tu nyingi nyingine naakuwa na labda ya ni kitu kingine. Kuna wengine anakuwa labda anapata hali ya kisaikolojia kujiona kama ana mimba kumbe sio mimba siku zinapita na anakuwa hivyo kama natapika na hisia chefu chefu lakini nyingi mwanayonge anakuwa hawana hoja tu lakini mimba kama mimba lazima itakuwa na ita dalili ya zaidi ya hiyo na itaendelea kwa muda mrefu unaposema afya ya uzazi haimaanishi tu wana afya bora kwa mama mjamzito au wakati wa kujifungua tu unaweza kukuta maumbile kweli yanaonekana mwanaume lakini pengine ukija kuangalia kwa ndani sana utakuta Huyu bwana anaweza kuwa na tatizo ambalo ndio linaleteleza asiyempa uja usito. Mama. Ni aloesia maneno na mpendwa mweno katika afya ya uzazi. Mama, baba na vijana mbweni Utayapata yote hayo kila Jumatano na Jumapili mara baada ya taarifa ya habari ya saa usiku hapa TBC Taifa. Mwingine msikilizaji wangu anaitwa Mbise wa kutoka Hanang Manyara. Yeye anatoa tu shukurani kwa kipindi kizuri kinachoelimisha masuala ya uzazi kwani wakina mama wengi wanapoteza maisha kwa jamii kutokuwa na uelewa huo. Asante ni sana. Kwa hiyo uh, shukrani daktari. sana. Mwingine mm. anasema, "Je, kama nimeshika mimba kabla ya siku zangu hedhi nitaenda?" Nadhani hajaona hedhi hmm. lakini ameshika mes, mimba. Je yeah, ataweza oh. kupata hedhi? Haiwezekani. Msheshika mi kama ninavyosema mwanzo hivi ina ina inakuwa ina, ina haiwezekani yes, tunatokea mpaka utakapojifungua tena ndio itarudi. Huyu anasema na uwapongeza nyote kwa kuendesha kipindi hiki kizuri. Mimi nataka nijue matatizo yanayoweza kumpata binti aliyetoa mimba japo hakupata matatizo kwa muda huo. Huyu anaitwa David Peter yuko Arusha na tezanaza kapata mtu kanaweza sema mmoja yategemea alitoroka katika hali gani siwezi kusema hizo njia za kutoa hapa lakini mara nyingi tunaweza tunaomba kwa hali gani ndio tunamweleza mtu unaweza kupata hivi unaweza kama mtu atakayalia ambapo sawa sahii ukapata infection mpaka zikaenda kwenye mirija mirija ya kwa shiki mimba au kama mkutoboa kizazi mpaka mtoboe tumbo kupata madhara mengine kupata maumivu ya ya tumbo la chini kwa muda mrefu kwa maisha yako yote yule ni alitolewa kwa njia gani hiyo mimba? kwa mtu ambaye baba amelazimishwa amela mimba kwa anataka mimba iwepo au mtu ambaye au mtu imani zake tofauti za kwa nitoa mimba. atakuwa na atapata matatizo ya kisaikolojia kwa sababu atakuwa ametenda kitu ambacho sio sahihi kutokana na, na imani yake. Ametoa ha uhai wa mtu ametoa ha uhai wa mtu. Uh -huh. anasema anaitwa Hamisi, yuko hapa Bongo. Je, ni maandalizi gani ambayo anatakiwa aandae kabla ya mama kujifungua? Kwanza kabisa ninamshukuru sana mtu kama yule anajali. anamjali mke wake, anajali amejali kwamba ili, ili ujia uzito sio wa mke wake, wa wake peke yake ni wa wote. ingawa habebili ili tumbo lakini ni katika hali ya kuliwaza na kutaka kujua hili wafikeje salama kwenye hiyo ujauzito wake. Kwa hiyo namshauri kwamba kwanza kwanza kisha kwamba anakwenda kliniki na mke wake Kila kiwe sikione sikwiza na alamisha mkate ambaye anaambia kule ushauri anaopewa na daktari au mwanisi ambaye umuone nayo awepo wasikilize pia aitaanishe sasa hivi ajue kwamba mke wake utajifungulia wapi kama kumuombale au je atafikaje kwenye hosem ile semu labda inahitaji malipo au inahitaji vitu gani vya kunda nayo lazima aelewe na ajue kwamba baada ya kujifungua yule mke wake atahitaji vitu gani vya kuangaliwa kile kile mwenyewe bado mkuba hujapata nguvu nzuri anahitaji chakula kuna vitu atahitaji mavazi mengine matumizi mengine ambayo ni lazima baada ya kujifungua na pia asii harubikisha na mtu mwingine kama ndado au kaka yake kwa sababu uj hujawaza mara nyingi ni dharura yanaweza kuwa hayupo yuko mbali uh, kwa uko mtu mwingine wa pembeni uweze kumsaidia kumfikisha mke wake kwenye kituo cha kujifungulia huyu anasema mke wangu ni mjamzito kila akila anatapika na nazidi kupungua uzito dawa yake ni nini dawa wow, zipo na mshauri afiolenye kituo cha afya kuna dada tunaoona tunawatoa tunatoa zinawasaidia kupunguza hiyo hali ya kutapika na tunamshauri jinsi ya kula maana tunasema kwamba wale kidogo kidogo mara nyingi hivyo mtu kwa mjamzito anakaa anatapika sana akichukua dawa chakula kimejaa kisaikolojia lazima atakitoa tukao tunamshauri anakula kidogo dogo, mara nyingi tamfanya angalau chakula kimekibaki sikitoe yes, mwingine anasema daktari naomba ushauri kuhusu mke wangu amejifungua tangu tarehe saba mwezi wa 12 mwaka 2012 mpaka leo Hajaona siku zake na tumbu linamuuma kila mara sasa nifanye nini Ni muhimu kwanza uende ukapima ujauzito Mjue siku zote tunapenda usimama mtoto akija akisema kwamba hajaona siku zake muda umepita sana cha kwanza ni kupima ujauzito kwa sababu huwezi kufikiria mambo mengine au kutoa madawa mengine ambayo labda ni mtu ni mjamzito ya kizuri ule mimba kwa kwanza mzoanza ujauzito kama hamna aende kituo cha afya aeleze atapewa maelekezo ingawa kuna wengine inatokea kwa sababu ya kunyonyesha wanachoweza kupata siku zao kama kuna sababu nyingine atapewa ihali uzuri ina tibika kwa hiyo afike tuseme hospitali maelekezo ambayo yatawafaa Dr. Pole na kazi mimi naitwa Hamisi Shekalage babuye kutoka kitunda Dar es Salaam nimeoa mke kwa miaka saba iliyopita lakini mpaka sasa mke wangu hajashika ujauzito na anaumwa sana tumbo anapokuwa katika siku zake hajawahi kutumia dawa za majira yani vidonge vya majira wala hazijui toka kuzaliwa kwake na amemwoa akiwa na miaka 22 yani na mwanamke nitashukuru kwa ushauri wako kibidi nijulishe namna ya kukuona kwani inaniuma sana na mke wangu inamsumbua sana hiyo hali mtoto pole kwa kutojalila kupata mtoto ndani ya miaka saba baada ya ndoa yao labda nimeonelezea kwamba ili mtu ashikie mimba inabidi kuna vitu viwe sawa yani mirija mama yeye mzima inafanya kazi mayaio yanatoka vizuri kizazi kio yake kina shida na ndago za mwanaume ziko tunapotaka sisizwe yani ziko idadi sawa ziwazo zinatembea zina shemu kwa hiyo lazima wachekie vitu vyote vinne vya mwanzo kama kuna sehemu inaonekana kuna shida tutawatatulia Mungu atasaidia utapata ujauzito hiyo ndo nitaweza kutaka sehemu ya kona ni mimi mimi niko wagakaani kiasi kwa kani, klasiku, mtangazaji yeye anasema kwa kama kijaliwa kijalio nitazidi kumshauri kwa, kwa undani zaidi Wewe nasema habari mimi ni mjamzito miezi saba ni mibango ya kwanza umri wangu ni miaka 28 kuna kipindi napata maumivu ya tumbo na kiuno na hata mguu nashindwa kunyanyuka hilo ni tatizo gani? Ni mzito Ni mjamzito kwa miezi saba ni mibaki ya kwanza. Ni vile vile ninavyosema wakati unajawazito unatokea mabadiliko. Ila kwanza baba nirudie tena ili sasa tunapata wajawazito wengi sana, lakini waelewe kwamba sio ugonjwa, ni mda ya mtu kujifungua. Sababu ya mifupa ya nyonga kikawaida imeibana kwa mtu kawaida. Sasa kibana vile zile sehemu ambazo mtu anatakiwa apite, na nyingi zinakuwa hazitoshi. Kwa hiyo maungio yanaachia ili ukubwa unaongezeka ule mdwara, mtoto anaanza kutoka. Sasa zingine yanaachia kupita kawaida anashindwa kukubeba wewe au unashindwa kuinuka unashindwa kutembea au unashindwa kuanzisha mwendo wazuri tu akishejifungua hali inarudi kama kawaida je pombe na sigara zina madhara gani kwa mama mjamzito madhara ni mengi mimi namshauri kama anayatajia hiyo kuvuta sigara au kunywa pombe wakati asifanye hivyo madhara mengi mwanza nilisema kwa mtoto katoka sio kawaida au unakunywa pombe sana ukivuta sigara sana ina, inaathiri mishipa ya damu ya mama ambapo kwa mtoto kwa unaweza kupata mtoto mbakafia tumboni au akazaliwa mdogo kuliko inavyotegemewa hata yake kuleta upata ile pressure ambayo inaleta cha mimba madhara ni mengi kwa namshauri asifanye hilo jambo mara tu anaposhika ujauzito so swali la mwisho kwa leo hii nasema daktari naomba kuuliza Nina mimba na matarajio yangu ni mwezi huu, yana anatarajia kujifungua mwezi huu. Lakini wakati natembea ghafla nyonga za miguu zinaachia kiasi naweza kuanguka chini. Alafu anaona kwamba mtoto anashuka kama anataka kuzaliwa bila uchungu. Asiki uchungu lakini anahisi kama mtoto ameshashuka. Na hapa nilipo nimechoka sana. Natamani tu ni nipumzike. Naomba ushauri wako. Anaitwa Pendo. Huyu mwanza. Pendo pole sana. Mtoto zizi kama anashuka. Mtoto kushuka inamana sasa ile prosesi ya kujifungua imeanza. Na ile ikianza huwa haizidi zaidi ya masaa 24 ungejifungwa. Okay. Hilo ni ile ambayo tumelisema ile yako yameachia sana inashindwa yame kukubeba kwa sababu unahisi kama kuna kitu kinaanguka lakini sio sio mtoto. Ni bado muda uchungu ukianza kumbuka Haurudi nyuma unajifungua ndani tu ya research lazima Epo, kutembea sana kunzika zaidi itapunguza ya maumivu. Haya, doctor haya ndio ilikuwa maswali yetu ambayo mengi umeajibu umia, vizuri na kwa upana wake sinashaka basi msikilizaji wangu atakuwa amelimika na kufurahia kipindi hiki kwa siku ya leo. Kama ushauri wako ama maoni yako kwa sababu inaonekana kwamba wasikilizaji wengi wanapenda kuuliza maswali bila kwenda hospitali. Sasa so hebu tufahamishe daktari, Nini umuhimu umu kwenda hospitali maana wengi wanategemea tu majibu yako redioni. Ewe nisemwi umu kwenda hospitali ni ufatao. Kwanza kwa sisi Mwenyezi Mungu madaktari daktari si ili uelewe shida ya mtu lazima umuhoji wana muhoji na baadaye umpime sembza na lamika kwa kumpeba kumpima kwa mikono kwa vifaa vingine uh, mwisho wa siku unapata jibu kwamba huyu shida nini kwa hiyo ile kuunguliza tu maswali mimi kwenye radio na ukaoona kwamba yenu ukarizika kama mimi nishapata jibu sio sahii hii inakusaidia tu upate mwangaza cha kufunia nini kama uende haraka au kwa muda gani lakini tunashauri sana wasio wasio na tabia hii ya kuuliza na mtu anaridhika basi lazima kwa musika amwelezee apimwe kainipo apate jibu na pia watu waepukele kwamba nimeelezea hivi kwa nukunja furaha fulani kunuwa dawa basi ni mpone hizo sasa hii wao na tabia kru, kucheki ya kuchekia fya zao kwa usika sio kwenye simu koma ndo utumalizani hapa hapa hiyo sio sahihi Daktari Bingwa magonjwa wanawake na uzazi Daktari Mnawari Kaguta cha msingi hapa anachotaka kusema ni kwamba ni lazima uende ukaonane na daktari ili yaweze kupima na kufahamu tatizo lako kiundani zaidi unachopata katika kipindi hiki ni uelewa mpana tu na ufafanuzi katika yale ambayo yanakusumbua hivyo inabidi tuende hospitali kwa matibabu ya tatizo lako kulikuwa nami mpendwa Mgueno nikusiweendelee tu kutuma maswali yako kwa namba ile ile ambayo wasikilizaji wengi sasa wanayo na tutamtafuta tena daktari kwa ufafanuzi